Гарна бритва Золінген, але вона любить тверду руку. А коли руки тремтять з тієї чи іншої причини, то вона стає справді небезпечною. Словом, Кароль уранці голячі спорізався три рази і тепер зупиняв кров білим каменем галуном. Руки його тремтіли не з перепою. Він з цим ділом легко давав собі раду. Міг напитися, за словами друга Ольжича, як горилля – і вранці після філіжанки міцнющої кави вже бути свіжим, як командир Гітлер-Югенду. Руки його раз по раз била дрібна дрож від усвідомлення фортуни чи навпаки нещастя, що може пройти до нього разом з володінням давньою срібною монетою та знанням, почерпнутим із пергаменту. Це ж якщо знайти решту срібних, то можна а вони ж майже поряд у рідній квестурі, там варто лише прийти і забрати з комори фельдфебеля Бойчука, то, то все життя може змінитися. Добре, мріяти будемо опісля, а зараз необхідно виробити легкий, простий і ефективний план добування давніх монет і складу речових доказів. Приходжу я, отже, до фельдфебеля Бойчука, прогощаю контрабандною турецькою цигаркою і так, лінькувато, кидаю. Видай, мовляв, колего мені капшук з тим срібним непотребом, треба слідчий експеримент провести, бо в цій цікавій справі з'явилися нові деталі. Та прошу, пана інспектора, каже фельдфебель, беріть, лише розпишіться мені от у то. І тоді я, простий чернівецький хлопець, Кароль Штефанчук, стаю володарем унікальної реліквії, яка зіграла свою, яку-то вже інша справа – роль в історії духу. Історії духу заносить тебе, хлопче. Треба бути реалістом. Ці срібні після укомплектування треба просто продати. Дуже дорого. Отже, він йде до фельдні. Необхідно якийсь час вичекати, аби не викликати підозру в колег поліцаїв, а найперше у любого приятеля Гельмута. Справді, вчора здав срібні монети, сьогодні забрав. Чого б це? Петантичний фельдфебель Бойчук може насторожитися і чого б це спитати у начальства або ще гірше у мого вірного поплічника – тому треба почекати кілька днів. І в кінці робочого дня дуже поспішаючи, заклопотано так видає колего, мені те срібло пам'ятаєш, та ти вже, мабуть, забув». На службі Карль вивчив ситуацію і переконався, що все складається на його користь. Фольтфебель Бойчук видав заміж дочку, останню з трьох. І тепер пішов у затяжне святкування – Тверезим практично не бував, а товариш Каролів по зброї Гельмут Гартель узяв триденну відпустку для короткої поїздки в Німеччину. Каже, що сімейні справи, але Кароль знає, що він їде у партійних справах. Якось за чаркою Гельмут натякнув, що вже є членом Націонал-Соціалістичної партії. Невдовзі носитиму значок зі свастикою на зворотньому поки що боці вилоги. Ось, напевно, Гельмут за цим значком і їде у свій «фатерлянд». Та швидше за все він відновлює свій перерваний репатріаційний процес. Але ж як це спрощує Карлові у комплектуванні срібних грошей, що ходили в іудеї першого століття від Різдва Христового? Післязавтра він все зробить. А вже тепер можна мріяти». Інтуїція підказує йому, що найбільший попит на це срібло спостерігається в Італії. Той фанатик говорив про якогось містера Кроулі. Раз. Дучі бути не може, аби він не захотів мати ці гроші. Два. І нарешті Ватикан, що само собою зрозуміло – три. Продасть він тому, хто запропонує більшу суму, влаштує такий собі аукціон, учасники якого не будуть знати, за що вони змагаються між собою, а він – Закулісний аукціоніст з телефонною руркою замість дерев'яного молотка у руці. Хто більше? Бо менше як за мільйон? Мільйон чого? Не румуцьких жилеїв, і не німецьких марок, і навіть не італійських лір. Треба брати справжні гроші. Він попросить за своє срібло британські фунти стерлінгів. Бо нема на планеті міцнішої валюти, якщо не брати до уваги кольорових камінців у віддалених острівних аборигенів. Але ж мільйон фунтів – це фантастична сума. Май совість, хлопче. Добре, візьму 300 тисяч по 10 тисяч за кожну монету, але з золотом. Отже, на ціні зійшлися. Треба тепер вибрати покупця одного з трьох. Та сама інтуїція знову підказала йому, що найбільш платоспроможний з них є містер Кроулі. Не тому, що він британець, а тому, що він найбільше хоче мати ці срібні. Тепер Марія – їй важко було вибирати між двома, хай гарними, але, по суті, зледенними поліцаями. А ось між бідним поліційним офіцером і елегантним мільйонером їй буде легше зробити вибір. Та що тут казати? Він одружиться з нею? Чекай, декалог забороняє одружуватися з чужинкою. А хто сказав, що Марія видатка не українка? Розмовляє вона хай по східняцькій, але українською, на вигляд «істина Аріка. Та й хто доведе, що санскрит – її рідна мова, як вона кілька разів на підпитку жартувала. Це не автентична корінна проукраїнська мова. Словом, тут усе вирішено. Тепер обов'язок перед організацією. Що те саме – борг перед ненькою. Він, а житимуть вони з Марією або в Стокгольмі, або в Істанбулі, з-за кордону, конфідентно, знатиме лише друг Ольжич, фінансуватиме справу. Він дасть гроші на підпільне видання газети Самостійність. А поза як справа йде до війни, то озброють своїм коштом Буковинський курінь у протектораті Богемія і Муравія можна недорого купити зброю і амуніцію колишньої чехословацької армії і через словаччину переправити в Польщу та Румунію, тобто в Україну. А вже після великої перемоги вони з Марією повернуться в УССД, де відкриють свою справу. Найкраще – фешенебельну, елітно-дорогу ювелірну крамницю під назвою, ну звичайно, хризофілія. Далі будні – сімейне щастя, суспільне добро, громадський маєстат, красиві, здорові, розумні діти, все вродливіша з руками Марія і він – депутат парламенту Української самостійної соборної держави. А якщо з УССД не складеться? Та не може бути. Аби фортуна відвернулася, адже пощастило йому з Марією цим сріблом. Так, Кароль глипнув на недавно придбаний новомодний ручний годинник – срібний патек Філіп на крокодилової шкіри ремінці. Час для мріяння вичерпано, треба переходити до поточних питань. Аби заповнити час, що залишився до видобування решти срібла з комори фельдфебеля Бойчука, чимось таким, аби відволікала від дедалі сміливіших мрій, Карль вирішив вивчити свого евентуального партнера – Алістера Кроулі. Все-таки очевидно, що без торгування не обійдеться. Тож треба знати, чим дишать твій візаві. За звичайом чернівецьких базарів Кароль мав намір простити 350 тисяч, аби згодитися на 300, як воно водиться. Але для того, щоб правильно годитися, треба хоча б трохи знати покупця. У крамниці Альберта Дорнбаума він купив кілька книжок Алістера Кроулі німецькою мовою, з яких дізнався, що Людині, яка виконує своє бажання, реалізує свій задум, впроваджує свою волю, допомагає сам імператор всього Всесвіту. Людська аура служить магічним дзеркалом Всесвіту, а сам Всесвіт є магічним дзеркалом людської аури. Страх – джерело всякого неправильного сприйняття, тому необхідно набувати мужності. «Треба робити те, що маєш робити». Між такими подіями, як банкрутство, одруження чи смерть через повішення немає жодної різниці. Це не більше, ніж нещасні випадки, що можуть статися з кожним. Біля витоків медитативної практики завжди лежить спокійна насолода, тихий процес природного зростання. Якщо цього нема, то медитація неправильна. З одного боку, все можна співставити з деревом життя, бо образи наповнюють схему згідно з традицією. З іншого, стверджувати, що сефіроти – це каркас Всесвіту, все одно, що заповняти, ніби тварина-кіт, складається з літер К і Т, а нарешті – реальність чи об'єктивність символів. Це предмет негідний обговорення. Викликаючи духа, ми створюємо його у своїй уяві. Поєднуючи магію з містицизмом, маг входить у стан самадгі – єднання з Богом. Магічне слово «аум» – це символ індуїстської тріади – Брахма, Шива, Вішну. Містика спрямована всередину, магія назовні. Предметом будь-якого магічного виртуалу є встановлення зв'язку між мікрокосмосом і макрокосмосом. Кожен з нас – це зірка в тілі нут, безкінечності. Інкарнація – це покривало, що приховує зірку, а набуття магічної пам'яті – це поступове згортання покривало зірки. Що ж, містере Кроулі, мені здається, ми згодимося. Все-таки 300 тисяч фунтів стерлінгів золотом – це дріб'язок, порівняно з тим, що ви отримуєте взамін. Адже ви – великий магістр ордену з такою пишною назвою, без цих срібних монет – все одно що румунський жандарм без бука. Тому… По руках. Натхненний вченням свого торгового партнера, містера Кроулі, Карл виявив витримку і зібрався до фельдфебеля Бойчука по монети аж у суботу. Коли до кінця робочого дня залишалася якась година, він напустив на себе заклопотаного вигляду, попустив краватку, розтюбнув верхній гудзик сорочки, сунув капелюх на потилицю, запрацювався чоловік і швидко пішов до цокольного поверху. Хмурячись, аби не видати внутрішню радість, він спускався сходами вниз. На зустріч сходами вверх хтось ішов. йшов. Коли той потрапив у сектор освітлення кволої електролямпочки, Карль побачив, що це Гельмут. Тепер удавати похмурого уже не треба. Настрій зіпсувався миттєво, і це позначилося на зовнішньому вигляді. Гельмут, здоров, ти прибув? Привіт, оце щойно приїхав. А? Кароль кивнув у бік комори. Та привіз панове Байчуку маленький подарунок. Машинку для скручування цигарок. Німецьку. А ти що? Киво кунис. Та якийсь дурний папір треба підписати. Обидва підозріло поглянули один на одного. То що? Знайшовся Кароль. Відбуваєш у фатерлянд? Покидаєш нас? Поки що ні. Неохоче кинув в гельмут. Все не так просто. Ну добре. Карлу не було добре». «Ще поговоримо. Ввечері, що робиш? Підемо десь випити?» «Ні». Холодно відповів Гельмут. «У мене інші справи». «Що?» «Кароль зробився в'їдливим». «Великий фірер німецького народу Адольф Гітлер заборонив уживати алкоголь чернівецьким членам НСДАП?» «Як?» Гельмут спалахнув, але миттєво себе опанував і силувано засміявся. Нє, просто маю бути в німецькому домі. Наші хочуть розпитати, як там у Райху, а вип'ємо післязавтра. завтра. Тоді бувай. Кароль уже не так бадьоро війшов до складу фельдфебеля Бойчука. Той був злий, бо вже десь три години нічого не пив і тепер пережив неприємний стан, коли дія алкоголю припиняється, а нова порція поки ще недоступна. Кароль миттєво оцінив ситуацію і вирішив діяти напевне. Що, фальтфебелю, страждаєш? Не знущайтеся хоч ви, пане інспекторе. Самі ж бо знаєте, як воно є. Ще годину треба сидіти на службі, а потім ще квандрас йти до корчми. Ех, якби я тебе не розумів. Збадьорив його Карель, витягнувши з бічної кишені піджака пласку фляжечку з нержавічої сталі. Давай склянку. Даю. Фельдфебель вийняв з шафи тесану зелену склянку, ретельно витер її білою хусточкою, чемно поставив на ляду. Кароль відкрутив з пляшечки ковпачок, поклав його вниз денцем біля склянки. По п'ять дек. У фляшці Кароль мав 70-градусну сливовицю. Випили. Кароль налив ще фельдфебелеві склянку, закрутив пляшку, поклав у кишеню і легенько ляснув долоною поляді. А тепер до роботи. Я, пане Фельдфебелю, прийшов взяти один речовий доказ для слідчого експерименту. Капшук зі сріблом? Карль здригнувся і трохи зблід. А ти звідки знаєш? Так же ж ваш напарник, інспектор Гартлі, який щойно прибув з Німеччини, привіз мені таку хитру дзигарничку з машинкою, що сама скручує цигарки. Дивіться, береш папірчик, насипаєш тютюнцю, -тю, клац і чекай». У Карля затремтіли руки, і він величезними зусиллями стримався, аби не вхопити Фельдфебеля за барки і не закричати. Чого приходив інспектор Гартль? Кажу ж, за гарничку, діло, кажи. Приходив забрати речовий доказ, капшух з грішми срібними. Ви що, не зустрічалися? Забрав? Ні, бо зачекай. Жестом зупинив його Карль. Давай ще вип'ємо. Він витягнув пляшку, налив склянку фельдфебелеві, а сам зробив два ковтки просто з горлечка. Чому інспектор Гартль не забрав речовий доказ? Повільно, вимовляючи слова, запитав Кароль. Бо вчора приходив адютант пана Квестора капітан Ваку. Що? Він приходить щотижня. Чого? Робить ревізію на предмет старовинних монет. Нащо? Бо наш пан Квестор Болокан запеклий нумізмата. Такий у нього гобій. А шлях би тебе трафив, вибухнув Карль. Що, пане інспекторе? По собачому схилив на бік голову фельдфебель бойчук. Нічого, схопився Карль. Забрав срібло? Забрав, то не страшно, випий ще фельдфебелю. Карль йшов сходами до себе в кабінет і тяжко лаявся. Ну, мізма та курма, мама твоя була. Монети збираєш, лайдаку ти збираєш, лайдакути такий, аби ти вже вибиті свої зуби збирав по гостинці. Бодай тебе земля не прожерла разом з твоїм гобієм, аби й сходив уже з торбов світами, а ти голоднику його туди клав, аби так просто забирати? Га? Срібла він забах. Аби тим сріблом розтопленим дітьки пеклі тобі горло заливали, вороже теменний. Що ти там бубаниш, Тефанчуку? Кількома сходами вище стояв шеф кримінального бюра Віктор Попеско і здивовано дивився на Кароля. Нічого, шефа, нічого. А де коліно вдарив? Кароль люто потер цілком здорове коліно. «Вважай, Штефанчуку!» – тривожно порадив Попеску. «Та ж буду дивитися під ноги. Я не про то, Каролю!» Попеску став навшпиньки і дотягнувся до вуха свого підлеглого. «Ти занадто голосно говорив українською. Мені-то байдуже, але в квестурі ти сам знаєш, стіни мають вуха, а Сигуранца не спить!» Пришиють большевікула агента Кремля і Совєтської України. То не Україна. А що? Совєтська Малокацапія. А Україна зросте з її гною. Але дякую, шефа. Відтепер у квестурі я буду лаятися лише румунською. Футу скручамете. Забубанів Кароль і пішов до свого кабінету. Наступного дня Гельмут запросив Карла на чарку з нагоди щасливого повернення, мовляв, і решта. Поза як уже було темно, домовилися засісти у фольцгартені у ресторані під відкритим небом Примавера. Вони взяли столик на двох, кельнер запалив свічку і поштиво чекав на замовлення. Кароль і Гельмут оглянулися довкола і на мить принишкли від дивовижних витівок травневого вечора. На прозорому, темно-блакитному небі з'явився повний місяць, що святився золотом, як гаряча мамалига – Свічка освітлювала лише стіл і кілька метрів кругом Далі уявлялася якась чорна прірва з розмитими вогниками А на тлі неба химерно вимальовувалася крона дерев Темнозелених, як велюр їхніх нових капелюхів У курсалоні заграв оркестр і чари розвіялися Для початку літер Токаю Зробив замовлення Гельмут Риба добра, яка є? Є путирські пструги поєгерські Неси до цієї вечіри Карл готувався як колись до випускних іспитів в університеті. Він мусив, якось так непомітно, аби той нічого не запідозрив, вивідати у гельму та чого це він після поїздки до Німеччини виявив такий інтерес до срібла покійного пана Пантелеймона, що побіг до комори Фельдфебеля Бойчука просто таки з потяга. За поліційним звичаєм, Карл вдався до тактики психологічної дестабілізації, допитуваного зовсім іншою, ніж та, що цікавить слідчого темою. «Зізнайся, Гельмуте!» П'яненько посміхаючись, почав Кароль, коли вони перейшли до котнарі під бринзу зі шкварками. «Ти їздив у Європу шукати її? Кого її? Кого-кого? Не перекидайся, та ж її! Та що ти морочиш мені голову? Кого? Марію Видадгу!» А на тебе. Надідька вона мені. Ну, це ти мені не вповідай. Ліпше зізнайся, шукав її? Чоловіче, якби ти знав, які серйозні справи я там мав, що важливого чув, з якими великими людьми здибався, то ти не закидав би мені щось особистого. Пхе! Зневажливо кинув Кароль. Що ти там мав такого чути, що ми темні тут не знаємо? Буде війна. Зловісно прошипів Гельмут. «А хто цього не знає?» Хі – хіхікнув Кароль. «Це всі знають. А ну дивись, Штефане!» – гукнув він на кельнера, буковинського українця. «Буде війна чи ні?» – спитав, коли той наблизився. «Війна буде, пана. З ким? З рускими? А коли? Вже віді восени. Чув?» Звернувся Кароль до Гельмута, жестом відпустивши кельнера. «З рускими восени, а ти кажеш...» З рускіми не буде, авторитетно заявив Гельмут. А з ким? Зачекаємо до осени. Кельнер приніс порося обкладено городиною з кружальцем цитрини в Риці і великими маслинами замість очей та графінчик з кальвадосом. На якийсь час детективи припинили розмову, а потім Кароль почав знов. Добре, таємниць ти ніяких не привіз. А з ким із великих ти зустрічався? Невже і самим Адольфом Гітлером? Ні, Гельмут з відкинувся на стільці. «Фюрера цього разу мені не пощастило побачити. Зате мені дав авдієнцію сам Рудольф Гес, друга особа в нашій партії». «Це йому ти розповів про ті загадкові срібні монети, і друга особа вашої партії Рудольф Гес дав тобі доручення здобути те срібло для Райху? І тому ти, прибувши в Чернівці, відразу побіг до Фальфебеля Бойчука?» Кароль до крови прикусив собі язик, аби не поставити ці питання Гельмутови. В нього не викликало питання, чому ГЕС цікавиться цим сріблом. Це ж відомий окультиста, хоча всі вони там, у верхівці Райху, схиблені на езотериці. А найперше – сам великий фірер німецького народу. Адольф Гітлер та його поплічники вважають, що вони отримали мандат від володаря світу – короля Жаху, який послав їм на допомогу таємних вищих невідомих для того, аби завершити еволюцію людини. Шляхом грандіозних біологічних мутацій з наявного нині людського матеріалу має постати нова раса надлюдей – героїв, напівбогів – Окремі особини нового людства вже подекуди є на землі. Вони потрапляють до нас або за меж часу і простору, або з інших планет, або з тибетських підземель. З одним із них зустрічався Адольф Гітлер. Нова людина живе серед нас. Вона тут, я бачив цю людину. Вона смілива і жорстока. Мені страшно в її присутності, розповідав Гітлер про це моторшне рандеву Раушнінгу. І чому б у це не повірити, коли Земля порожня і ми живемо у ній всередині, зорі, кріжені брили, що плавають у космосі, на Землю вже впало багато місяців і наш теж упаде, а всю історію людства можна пояснити боротьбою між вогнем і кригою? Якщо все це частина офіційної філософії Райху, то потрібні його зверхникам срібні пана Пантелеймона. Ох, як потрібні! Тим паче, що там суцільні втаємничені члени товариства Вріля, сяючої ложі, групи Туле, Золотої Зорі, Аненербе, Гітлер, Гаустгофер, Гімлер, Гес, Рудольф Гес, заступник фюрера з партійної роботи, достойник, який дав авдієнцю рядовому нацисту з чернівців. Є про що подумати». Виходить, що на ті срібні гроші, якими зараз втішається квестор Булукан, полює не лише містер Кроулі, а й друга особа Третього Райху. Таким чином можна очікувати фахового пограбування нумізматичної колекції пана квестора. Треба попередити. Анонімно, звичайно. Хай посилить охорону, встановить нову сигналізацію, справить надійніший сейф. Хай лежать монети до часу там – а якщо такі ведмежатники Гера Гесса, наведені інспектором Чернівецької поліції Гартлем, поцуплять капшук зі срібними, то культисті в Райху чекатимуть тяжке розчарування. Не комплект, панове гітлерівці? Не комплект? Однієї монети бракує? А де вона? Де партегіносить Гартель з Чернівців? Він не знає, бо цього ніхто не знає. Навіть лікар, що розтинав убитого в брістолі італійця, нічого не втямув, бо був міцно п'яний. А вона ось де – на грудях в іншого чернівецького поліціянта, на срібному ланцюжку поруч з хрестиком, для чого інспектор Шефенчук власноруч припаяв до неї міцне вушко. Зрештою, розбагадіти можна і іншим чином. Якщо якась із зацікавлених сторін таке пограбує пана Квестора і порахує здобич, то відразу забагне віднайти нестачу. А тут я – Зі своєю пропозицією продається тетрадрахма, срібна, перша третина першого століття нашої ери. Дорого 300 тисяч британських фунтів. Золотом та сама ціна, що й за повний комплект. І далі за планом. Гроші, Марія, слава. Від таких думок у Кароля різко покращився настрій, і він навіть пошкодував свого напарника, який незабаром залишиться без нього, без грошей, бо звідки, без Марії, бо вона стане пані Штефанчук, без слави. За що? За пограбування свого начальника Квестора Булокана? Лише за трибутами членами НСДАП – парт квитком біля серця і значком навпроти третьої чакри. Що ж, кожному свої, як каже обргрупен фюрер СС... «Шампанського!» – вигукнув Кароль. Він був переповнений втіхою, яку більше не міг тримати в собі. Тому вирішив поділитися нею з ближнім, хоча б таким боярським жестом. «Навіщо?» – здивувався Гельмут. «Кращу коньяку? Ти думаєш?» – завагався Карл. «Звичайно!» – знизав плечима Гельмут. «А потім пиво. Добре!» – погодився Кароль. «Штефана, не треба шампанського! Неси пляшку-мартелю і паштету з гусячої печінки з подвійними порціями трюфелів!» Наступного вечора Кароль узяв ножиці стару газету «Чорновіцер» «Альгемайнецайтунг» і, вирізаючи де окремі літери, де склади, а де цілі слова, склав анонімного листа німецької мови з типовими для боковинців помилками, коли змістовне дій слово ставиться не в кінці речення, а відразу після «ігбін». Великому шановному пану Квесторові Булокану, в якому повідомив про можливий замах на його, пана Булокана, нумізматичну колекцію. Мовляв, автор листа анонім, що змушений бути таким з міркувань власної безпеки, як у «Патріот», «Великої Руминії» і «Рідної Буковини». Не може мовчати, коли готується таке підле пограбування безцінної колекції найрідкісніших, давніх, металевих, тяжко зібраних грошей пана Квестора. А дізнався означений анонім про планований злочин суто випадково. Проте знає твердо, що замовник цієї підступної акції знаходиться – поза межами держави, і в разі успіху цього кримінальства все украдене буде вивезено з Великої Румунії. Підпис, звичайно, «Патріот». А восени, як і заповідав Кельнер Штефан, сталася война. Агресивна польська вояччина напала на миролюбну Німеччину. Захоплена зненацька німецька армія оборонялася як могла, і польська кіннота таки продефілювала б Берліном, якби на допомогу спливаючому кров'ю Вермахту не прийшов союзник – Червона армія. Спільними зусиллями, докладаючи неймовірних зусиль, великою кров'ю совєтські та німецькі війська зрештою розгромили сильного і жорстокого польського агресора. Після цієї великої перемоги в Румунії з'явилися втікачі з Польщі. Переважно це були пани-офіцери. Румунія приймала їх з міркувань не стільки добросусідських, скільки з властивого їй великодушного римського людинолюбства. А якщо точніше, румунський істеблішмент співчував розгромленому польському агресору, тому що невиразно підозрював – наступним таким агресором може стати «Велика Румунія». Румунська вояччина може напасти на мирний, беззахисний, добрий Совєтський Союз. А його союзник, Німецький Райх, може прийти на допомогу. Куди тоді втикатимуть, домнули офіцери. Кароль Штефанчук так і запитав свого колегу, водночас друга ворога Гельмута Гартля. Та ти що, Каролю, вважаєш, що великий вождь арійської німецької нації Адольф Гітлер дружитиме з цим азійським деспотом Сталіном? Обурився Гельмут. А що? Дружили ж вони проти Польщі? Це був тимчасовий тактичний маневр, аби нарешті покінчити з таким геополітичним непорозумінням, як польська держава. До речі, тобі як українцю це має бути близьким до серця. Мені, Гельмуте, тієї Польщі не шкода. Але чому ти заперечуєш спільність природи вашого Адольфа і їхнього Йосифа? Це небо і земля! Адольф Гітлер – конструктор нового світового порядку, нової нації, нової людини. З Німеччини розпочнеться відродження арійської раси, яка зрештою запанує, якій належить на планеті. Встановить порядок, закон, справедливість. Полуб'я націонал-соціалізму розтопить каламудний зашкарублий, буржуазний лід, і світ оновиться. А Сталін – це дрібний тиран, мерзотник якому випадково дісталася влада на великій території, і він не знайшов нічого кращого, як різати своїх поплічників. Ні, Гітлер – це велич, світло, шляхетність, а Сталін – нікчемство, пітьма, плебейство, порівнювати їх, святотатство. А що ти на це скажеш? В'їдливо спитав Карл і кинув на стіл Гелімотові свіжу газету «Дойче Тегеспост». Там червоним олівцем було обведено замітку на першій сторінці. Вождь вітає вождя, канцлер Німеччини, великий фюрер німецького народу, глава третього райху, надіслав вітальну телеграму керівникові Совєтського Союзу Йосифові Сталіну, в якій йдеться. До дня вашого 60-річчя прошу вас прийняти мої найщиріші вітання. З цим я пов'язую свої найкращі побажання. Бажаю доброго здоров'я вам особисто, а також щасливого майбуття народам Дружнього Совєтського Союзу. Адольф Гітлер За кілька днів Різдво Після конфузної паузи різко змінив тему Гельмут. А там і 40-й рік прийде. Як ти думаєш, що він нам принесе? «Нам це кому?» – здивовано перепитав Карль. «Ну тобі, мені, Румунії, Німеччині». Гельмут завагався. «Марії, може». «Тобі зазь до Марії», – подумав Карль. «Бо якщо я все-таки рано чи пізно спродаюсь вигідно з цим срібним, одним або комплектом, то ти гарний, але бідний німецький хлопче, мені не конкурент. Марія зробить правильний вибір. Але ще треба її знайти десь у Європі. Чи де там вона?» Де там вона, як ти гадаєш, гельмути? Десь у Європі, мабуть. Що 1940 рік приніс Марії, Кароль з Гельмотом не дізналися. Вона про себе звістки не подавала. Їм особисто цей рік не обіцяв нічого особливого. Вони і далі ловили бандитів, щоправда, все млявіше і млявіше. Зате в Великій Румунії новий 40-й рік заповідав великі випробування – вже взимку стало очевидно, що справа йде до з Совєтським Союзом. Після прилучення до Української Совєтської Республіки доброго кавалка колишньої польської держави, усім стало зрозуміло, що Совєти цим не задовольняться. Кремль щиро пройнявся українським соціалістичним націоналізмом і поставив собі за мету об'єднати всі етнічні українські землі в одній державі – УСР. Товариш Сталін до своїх численних титулів додав ще один друг усіх прогресивних українців. Це зовсім не означало, що для регресивних українців товариш Сталін ворог. Ні, для таких він суворий, але справедливий батько, який змушений заслужено карати регресивних українців виховними роботами в Арктиці, аби вони нарешті зрозуміли, що таке прогрес. Хто вперто не хотів розуміти елементарних речей, з тим товариш Сталін, згнітивши серце, змушений був прощатися. Назавжди. Отже, товариш Молотов натякнув десь у Берліні в компанії своїх друзів нацистських дипломатів, і Румунія зрозуміла – совєти ось-ось висловлять свої претензії на Бесарабію і Буковину. Що робити? Це ж якщо вони загарбають ці споконвічно румунські землі, Румунія уже не буде великою. А це катастрофа планетарного масштабу. Де шукати правди? За логікою геополітики Румунія як член двох антант – Малої та Балканської – мала би розраховувати на Велику Антанту. Але і Франція, і Велика Британія самі з часу на час очікували на гітлерівську агресію. Чернівецька газета «Час» писала 9 березня 1940 року. Німецька офензива на Заході можлива кожної хвилини. Париж. Радор Ройтер сповіщає. Про інформації, що німецька офензива може розвинутися 15 березня, висока французька особистість заявила, що німецька офензива на Заході можлива кожного часу в реченці 24 до 48 годин. А все ж таки не примічно нічого в останньому часі, що вказувало б на недалеку офензиву. Були деякі рухи на границі Голяндії та в Ахені, але вони незначні. Так само сповіщено, що кілька німецьких одиниць прибуло на швейцарську границю між Базилем і Констанцею. Цей відтинок уважали завжди за спокійний, де дивізії другої лінії виконували часто інструкції. Французькі військові круги ніяк не занепокоєні цими військовими рухами. Німеччина бореться за панування у світі, а Англія проти насилля. Лондон Радор в письмі зверненням до правительственного кандидата в Катеріні пише Чемберлен між іншим. Справи, за які йде спір, ясні. Наші вороги борються за панування у світі і за знищення Британської імперії. А ми боремося щоб покласти край німецькому нападові і пануванню насилля. Будемо боротися далі з усіх сил, доки вільність і забезпеченість не будуть відновлені в Європі. Вожді легіону «Залізна гвардія» з охотою переорієнтували б Велику Румунію у бік Німеччини, теж великою, аби Адольфа Гітлера знайти правду і захист від українсько-сталінських зазіхань. Але що робити, коли Німецький Райх і Совєтський Союз друзі не розли вода? Їхня дружба розпочалася проти Польщі, царства і небесне, але де гарантія, що не продовжиться і проти Румунії? Нема також надії, що націонал-соціалістична Німеччина і просто соціалістична Росія пересваряться, бо їхня дружба переростає у братську любов. Ади 26 лютого в Берліні найкращий московський театр «Балшой» дав прем'єру опери «Глінки» Іван Сусанін – у річницю відродження цього давнього твору, який 1836 року з'явився під назвою «Жизнь за царя», якраз після невдалого польського повстання. А відроджено цю оперу з новою назвою і правильно відредагованим лібретто після невдалої польської агресії проти миролюбної Німеччини, союзника совєтів. «Потрібний твір у потрібний час». Тепер румунські зверники гадають, чи не майструються швидкими темпами у Київському театрі опера «Буковинське віче» про події 1918 року, коли українські екстремісти на короткий час захопили споконвічне румунське місто Чернівці. А потім покажуть цю оперу в Берліні. Ні, треба готуватися до війни. І Румунія готувалася. Насамперед було підвищено податки. Це святе. Потім покликано до війська резервістів. Затим тим згромаджено багато дивізій на північно-східному кордоні. Мешканці прикордонних сіл, переважно українських, отримали змогу збагнути, що таке звитяжний румунський воїн, голодний і недозабезпечений. Словом, румунські солдати на так званих кончентрарах або маневрах грабували українських селян, підданих короля Румунії, так, ніби вони вже окупували Рязанщину. Українські хлопці почали втікати за Дністер на підсовєцький бік. Там їх радісно зустрічали брати-енкавидисти, видавали безкоштовні залізничі квітки і працевлаштовували на лісорубці в Архангельській області. Молоді буковинці могли пересвідчитися у незаперечних перевагах соціалістичного ладу над капіталістичним «Соціалізм не знає безробіття». Румунська ж влада, аби зупинити відтік своїх молодих громадян, почала призивати хлопців 18-21-річного віку до передвійськової служби, що її називали премілітери. Юнаків з прикордонних сіл відвозили у глибинні райони Румунії і там кидали майже на призволяще. Раз на місяць приходив сержант тилової служби і показував їм карабін, а так вони собі робили, що хотіли. Переважно хлопці займалися добуванням хліба насущного. Курей у місцевих селян не крали, бо красти гріх, але забігали в яблука й горіхи. Та в основному молоді буковинці робили у газдів за харчі. Румуни були дуже задоволені цією робочою силою, бо буковинські сільські порубки працювали швидко і якісно. Їли усе, що на стіл клалося – мамалигу з бринзою, яєчню з лободою, борщ з квасолою. Цуйки пили небагато, грошей не вимагали. Дасть господар Столеєв на двох за день – добре, не дасть друге – друге добре, не конче буде йти в неділю до корчми. Бойовий дух румунського народу взявся плекати легіон «Залізна гвардія». Було кинуто гасло національної єдності живих і мертвих румунів, розгорнуто тему крови і грунту, впроваджено культ кісток предків. З великими урочистостями, розрахованими на підняття румунського бойового духу до висот доблесті легіонерів Римської імперії, було здійснено ексгумацію і перепоховання тіла першого вождя легіону Корнелю Зеля Кодряну, вбитого 1938 року. Швидкими темпами створювався близький до статуса православного святого культ капітана Кодряну, до чого доклав свою геніальну руку лідер Букарештської секції залізної гвардії Мірча Еліади. З іншого боку, посилилися репресії проти різного роду і реденти, а найперше української на Буковині. Через це Буковинська екзекутива Організації українських націоналістів реорганізувала свою структуру. Мережу осередків законспірувала і утворила кілька баз у Карпатах для мілітарного вишколу. Робилося це не стільки проти Румунії, скільки з огляду на розвиток майбутніх подій. Ставало очевидним, що війна неминуча і українці мусили мати свої силові структури. Румунська преса, в тому числі і україномовна, лояльна до держави, шукала позитивний приклад протистояння совєтській агресії у звитяжній Фінляндії. Той самий час писав. «Фінлянці ставлять героїчний опір. Лондон, Радор. Військовий редактор агенції Ройтер сповіщає, теперішні позиції фінлянців дуже сильні, бо знаходяться в околиці Лисистій з озерами й ріками». Відтягнення фінлянців на ці позиції відбулося в удовільних кондиціях. Задні стежі все стояли в злуці з ворогом, силуючи ворога масово виставляти на фронт війська. Фінлянці мають в руках ініціативу, а нова опірна лінія спричинює багато труднощів совітським тактичним операціям. Москалі зайшли аж до ріки в Доксі. Фінлянці воюють в околиці озера Айрапари. Відступ цього фінляндського війська запевнений лінією Мандергайма, яка ще й досі не нарушена на східному березі ріки в Доксі. На лівому крилі розпочали Москалі наступ ледом, щоб пробувати дістатися на західне побережжя фьорду в Фінляндські скорострілих скосили багато совітського війська, що старалося перейти ледом в напрямі на Сакія-Ерні. Дня 4 березня ворожа діяльність ограничувалася на кілька налетів над перешийкою Карелії в околиці озера Ладога. Ворік втратив три літаки. Поверх 200 тисяч добровільців для Фінляндії. Штокгольм. Радор. Часопис «Соціалдемократен» повідомляє, що з дня на день зростає число чужинних добровільців, що воюють на фінляндському фронті. З Копенгаги повідомляють, що в цілі Скандинавії зголошується щораз більше добровольців, готових до виїзду до Фінляндії Число шведських добровольців доходить дотепер до 150 тисяч мужа, норвезьких 50 тисяч, а данських 4 тисячі Літаки з Африки для Фінляндії – Штокгольм, Радор, агенція Ройтер повідомляє, що літаки, поставлені до розпорядимості Південною Африкою у Фінляндії, прибули вже до Гельсінки Дотепер користуються фінлянці поверх 100 американськими, французькими, італійськими і шведськими літаками, а також поверх 50 англійськими легкими і тяжкими літаками. Але ні газета «Час», ні часопис соціал-демократин, ні агенції «Радор» та «Ройтер», ні навіть румунський міністр пропаганди, за сумісництвом керівник єдиної політичної організації Румунії під назвою «Фронт національного відродження» Джуреску, не знали того, що знав резидент британської розвідки на балканському напрямку – простий чернівецький комерсант – GCL. А саме три ескадрилії британських бомбардувальників далекої дії вже перефарбовано та оздоблено свастикою, емблемою фінських ВПС. І ось-ось вони відправляються бомбардувати бакинське нафтове родовище. Вигода Британської імперії з цього планового рейду полягала у відплаті Совєтам за допомогу Гітлерові в розбудові його люфтвафе. Всім вже було ясно, що німецькі ВПС невдовзі почнуть бомбардувати Лондон. Румунія за інерцією покладалася на Францію. З Букарешта бачилося, що країна, яка впродовж 300 років підтверджує своє реноме могутньої військової держави, дасть доброго прочуха на Гітлерові, бо лінія мажино, мілітарні традиції, високий бойовий дух і все решта, а потім і захистить свого балканського союзника – Румунію від «совєцького павука». Про те, що німецькі танки працюють значною мірою на пальному з румунської нафти, говорити вголос було не прийнято. Цей козир відкладався на майбутнє на той випадок, коли Румунії доведеться приєднатися до держав ОСІ Рим-Берлін. А якщо шляхетніше антикомінтернівського пакту. Коли 14 травня німецькі війська перейшли французький кордон, дехто з румунських зверхників, підсміючись, оголосив, що не пізніше, як за п'ять тижнів французька кавалерія війде у Берлін. Більш поінформовані мовчали і правильно робили, бо 16 червня німці взяли Париж. Деякі з румунських впливових політиків з полегшенням зітхнули. Кінець геополітичній роздвоєності і тепер надія лише на панів Мусоліні – і Гітлера. Того самого дня, коли стало відомо про падіння Парижа, Гельмут зовсім не втішний. І, як годилося б підпільному члену НСДАП, підійшов на службі до Карля і тихо пробулькотів. Адже вона у Парижі? Чому ти так вважаєш? Карлю дуже не сподобалося, що цей хоча й друг, але вже нацист, турбується про його Марію. Інтуїція підказує. Непевнено відповів Гельмут. А моя інтуїція підказує, що вона у Лондоні Силувато засміявся Карль Тож заспокойся Заспокойся? Витріщився Гельмут, відкинувшись чола пасмо білявого волосся Яке він останнім часом підстригав, як у Гітлер Тож наші юнкерси і хайнкелі щоднини не скидують на той Лондон тонни бомб Отож і скажи своїм, щоб не бомбували Лондон Бо там, мовляв, твоя знайома Марія Ведада Знущаєшся? Скипів Гельмут Знайома, яка вона мені знайома? А хто? різко спитав Кароль. Кохана. Гельмет почервонів, а Карл зблід, справа йшла до бійки. Але несподівано Кароль дружелюбно засміявся. Ти знаєш, а вона не в Парижі і не в Лондоні. Він блискавично згадав свою перевагу над гельметом щодо Маріїної прихильності з врахуванням свого майбутнього збагачення і легко відійшов. Вона, щоб ти знав, у Лісабоні цілком мирному європейському місті. «Звідки знаєш?» – Гельмут дивився криво і недовірливо. «Інтуїція!» – засміявся Кароль і швидко змінив тему. «То ти думаєш частувати чи ні? Я? Частувати?» Гельмутові все це дуже не подобалося. «За що? Як за що? Ваші Париж взяли? З такої оказії треба пити французький коньяк. Добре, пішли». Детективи одягли свої фронтуваті капелюхи, незважаючи на робочий час, покинули рідну квестуру і пішли в мисуряшил Роман, що на Панській вулиці, не так далеко від колишньої ювелірної крамниці Хризофілія, до речі. А тим часом український націоналізм у совєтських вождів прогресував. 13 червня етнічний росіянин, який потрапив під згубний вплив українства, міністр закордонних справ Совєтського Союзу Молотов Скрябін викликав до себе посла Німеччини в Москві Шулінбурга і заявив, що в ім'я Соборності Української держави під назвою УССР треба стягнути докупи всі етнічні українські території. А для цього ССР буде анексовувати в Румунії Буковину і Бесарабію. Гер Шуленбург каже «Так і так, треба спитати фюрера». Фюрер, як латентний австріяка, сам мав око на Буковину, як споконвічний германський край. Тому на територіальне розширення ССР не погодився, не пройнявся пан Гітлер українською ідеєю. Тоді етнічний грузин, що теж страждав на український націоналізм, товариш Сталін 23 червня устами Молотова-Скрябіна, зартикулював буквально таке – совєтський уряд, рішений застосувати силу, якщо б Румунія відхилила мирне полагодження справи Буковини і Бесарабії. Що робити? Етнічний австріяка пан Гітлер устами етнічного німця Гера Шуленбурга, каже – хай буде – Райх добра не забуває і у віддяку за Польщу підтримує Совєтський Союз супроти Румунії. Таким чином залишилося питання техніки. 26 червня Молотов Скрябін викликав посла Румунії в Москві до мнула Давідеску і вручив йому ноту, в який, зокрема, йшлося. У 1918 році Румунія, користуючись військовою слабкістю Росії, силою відірвала від Совєтського Союзу Росії частину його території Бесарабію і тим порушила вікову єдність Бесарабії, населеної головним чином українцями, з Українською Совєтською Республікою. Уряд СССР вважає, що питання про повернення Бесарабії – Органічно зв'язане з питанням про передання Совєтському Союзу тієї частини Буковини, населення якої в своїй величезній більшості зв'язане з Совєтською Україною як спільністю історичної долі, так і спільністю мови і національного складу. Такий акт був би тим більш справедливий, що передання північної частини Буковини Совєтському Союзу могло б стати, щоправда, лише незначною мірою засобом відшкодування тієї величезної шкоди, що була за події на Совєтському Союзу і населенню Бесарабії 22-річним пануванням Румунії в Бесарабії. Уряд ССР пропонує королівському урядові Румунії перше – повернути Бесарабію Советському союзові передати Совєтському союзові північну частину Буковини в кордонах згідно з доданою картою. Уряд СССР висловлює сподівання, що королівський уряд Румунії прийме ці пропозиції СССР і таким чином уможливить мирне розв'язання затяжного конфлікту між СССР і Румунією. Уряд СССР чекає відповіді королівського уряду Румунії протягом 27 червня цього року. День 27 червня був дуже нервовим. Перші, що зробили верховоди Королівської Румунії з самого ранку – це звернулися до великих дядьків – Мусоліні і Гітлера. Мовляв, рятуйте, бо большевікули ріжуть по-живому. Німці та італійці не мали жодного бажання воювати із Совєтами за Велику Румунію. Тому, навіть не порадившись як слід через міністра закордонних справ Райху фон легенько натякнули Румунію. Совєтський уряд повідомив нас, що він зажадав від румунського уряду передачі Бесарабії і північної частини Буковини. Щоб уникнути війни між Румунією і Совєтським Союзом, ми не можемо зробити нічого іншого, крім порадити румунському урядові підписати вимогу Совєтського уряду. У румунів з'явилася альтернатива – допустити появу танків з червоними зірками у Чернівцях або побачити ті самі танки у Бухарешті. Обрали перше. До того ж, з почуттям глибокого задоволення, принаймні, про це свідчить відповідь Румуні, яку передав Молотову румунський посол Давідеско. Натхнений тим же, що й радянський уряд бажанням мирними засобами розв'язати всі питання, які могли би викликати незгоду між ССР і Румунією, королівський уряд заявляє, що він готовий приступити негайно в найширшому розумінню до дружнього обговорення за спільне узгіднення усіх пропозицій, висунених совєтським урядом. Отже, цього разу українська ідея перемогла. Таке посилення українського первення в Совєтській імперії дуже насторожило німецьких друзів Росії. Амбасадор Райхо в Москві Шуленбург писав своєму начальству в Берліні з цього приводу – я вповні переконаний, що це були українські кола в Кремлі, які підтримали і довершили концесії щодо відступлення Північної Буковини. При повторних нагодах, як, наприклад, під час переговорів стосовно німецько-совєтського кордону у Польщі, Україна маніфестаційно вчинила дуже сильний тиск на Кремль. Важким був день 27 червня для цілої Румунії, а для чернівців – ще важчим. Румунська влада евакуювалась. Це треба було робити швидко, бо наступного дня на Буковину мала війти Червона армія. Разом з румунськими владцями чернівці покидали професори, адвокати, лікарі, церковні ієрархи, прості багаті люди і не лише румунської національності. Буковину покинули провідні українські діячі – Залозецький, Сербинюк, Никорович, Зибачинський, Квітковський, Бо знали, що ті українські націоналісти, які йдуть за Дністра, вважають своїми ворогами цих українських націоналістів. І добре, якщо лише зашлють у Сибір, а то просто постріляють, як зробили це три роки тому зі своїми комуністами-ленінцями. Спокійно почувалися лише буковинські німці. Вже було відомо, що уряд Німеччини домовився із урядом Совєтського Союзу про безперешкодне виведення усіх осіб німецької національності до фатерлянду. Але лише тих, хто цього забажає, наголосила совєтська сторона, бо, може, деякі німці оберуть соціалістичну демократію. Німецька сторона не мала нічого проти і готувалася вислати в Чернівці переселенчу комісію, яка мала видавати візи до Німеччини. Ухочих репатріюватися німців виявилося більше, ніж планувалося. За німецькою візою Буковину покинуло близько 4 тисяч українців з числа переважно національно свідомої гуманітарної інтелігенції. Вони читали газети і знали, що прибулі комуністичні українські націоналісти готують для них захоплюючу мандрівку товарним потягом з подальшим цікавим працевлаштуванням за полярним колом. Щоправда, були і такі, кому не пощастило. До секретаря переселенчої комісії корінного чернівчанина Рудольфа Вагнера прийшов теж Вагнер, але Фанціо. Гутентак, Гер Вагнер, хотів би репатріюватися. Гер Рудольф Вагнер довго сміявся, бо знав Фанця Вагнера як знаменитого кишенькового злодійчука, до того ж чистокровного українця з нової жучки, який з німецької мови знав не більше десятка слів. «Іди, Фанцю, геть!» – чемно попросив Гер Рудольф Вагнер просто Вагнера Фанця. «Поки я не викликав до тебе варту!» «Що? Іх біндоть!» – репетував Фанцю. «Хочу фатерлянд!» Цього разу гер Рудольф Вагнер Фанця збувся, але наступного дня той прийшов уже зі своєю родиною, жінкою і вісьмома діточками. Юні Вагнерята були підстрижені, причесані, вмиті, всі як один у білих сорочках. Фанцю вишукував дітей у шеренгу перед секретарським столом і дам команду. Кіндер, ану! Гайль, Гітлер! Хором вигукнули діти і виконали праві руки у партійному вітанні. Та це Францюві не допомогло. Невдовзі замість Фатерлянду він потрапив до в'язниці, бо вкрав у старшого майора НКВД, що був у цивільному, кишеньковий годинник «Сказ у Буралі». Кароль Штефанчук збагнув, що доля посилає йому шанс. Ще 26 червня, коли стало відомо про советський ультиматум Румунії, він, отримавши наказ з проводу про перехід на нелегальне становище, зробив усе необхідне. Спакував валізу із найнеобхіднішими речами і відвіз їх на конспіративну квартиру. Решту особистих речей за заниженими цінами спродав і розрахувався з господарем винаймленого помешкання по 28 число. Наступного дня Кароль прибув на службу. Квестура евакуювалась. І до нього нікому не було діла. Кароль то тут, то там допомагав колегам пакувати архіви та вантажити на машини майно. І до всіх чіплявся з одним запитанням. Хто бачив мого напарника інспектора Гартля? Гельмета ніхто не бачив. Може, уже виїхав у свій фатерлянд? Припустив Віктор Попеско, перекладаючи вміць шухляди свого стола у жовтий шкіряний саквояж. «Може», – розгублено відповів Карл, думаючи зовсім про інше. Він кожні години телефонував у Гельмотове помешкання, але ніхто не відповідав. Під вечір він узяв візника і поїхав на вулицю Марешал-Фош, де винаймав житло його напарник. Господар будинку сказав, що гер Гартель спровадився. Заплатив, спакував усі свої речі і забрався. При тим чимно з ним господарем попрощався і на згадку подарував гарне бронзове електричне бра. Чи не бажає пан поліціян подивитися на цю вишикану річ? Пан поліціян не бажав, а лише скриготнув зубами, запалив цигарку і гепнувся у візникову бричку. До квестури на службі Карль знову проспитував усіх, кого зустрічав, про інспектора Гартля. Марно. Перед тим, як вирушити на останню ночівлю у своєму легальному житлі, Кароль кілька разів пройшовся вулицею Янку-Флондор, тобто Панською, біля будинку Квестора Болокана. Жодних ознак евакуації. Отож, одне з двох. Або пан Квестор уже вивіз свою добро, або робитиме це зранку. Тому треба діяти. 28 червня о 6 годині ранку інспектор Штефанчук прибув до будинку квестера Болокана. Біля воріт стояли дві вантажівки, на які жандарі вантажили добро, яке ще залишилося від основної евакуації, яку пан квестер провів два дні перед тим. «Де пан квестер?» – спитав король жандарського сержанта. «У себе нагорі пакує монети!» «Щастить мені!» – відзначив Кароль і бігцем піднявся на другий поверх і не стукаючи війшов у кабінет Квестора. Пан Булокан злякано направив на нього браунінг. «Пане Квесторе!» – вигукнув Кароль. «Це інспектор поліції!» «А, це ти, Штефанчук!» – упізнав Квестор Кароля. «Чого тобі?» «Шеф послав мене допомогти вам!» «Що допомогти?» «Евакуювати коштовну нумізматичну колекцію, пане Квесторе!» І що ти можеш допомогти? Вантажити? Не знаю, пане Квестере, може охороняти. Шеф Віктор Попеску сказав, що йому доручив надати вам допомогу міністр культури. Телеграму, каже, послав зі столиці. Телеграму! Визвірився Квестер. А де твій шеф з міністром культури вчора були? Карл вистроючився і запитально втупився у Квестера. Цієї ночі мою колекцію обікрали. Схлипнувши, сказав Квестер. Карл зблід. На щастя, злодії вкрали лише один артефакт, почав розповідати Квестор. Срібні монети першого століття у шкіряному мішечку. Заліз курва через вікно, підпиляв грати, знешкодив сигналізацію. Мені лише не зрозуміло, чому не вкрав решту колекції, адже там і золото було. Пане Квестори, благальним тоном промовив Кароль, покажіть мені те вікно там, унизу. Кароль на першому поверсі побачив вікно з підпиленими гратами. Він узяв лупу і довго вивчав місце злочину. Нарешті на уламку грат побачив те, що шукав – кілька сірих вовняних ниток. Він упізнав їх. Вони були з нового модного костюма гельмотового.